Antigamente, em Noverossa, havia apenas um pequeno sino, o qual chamava as crianças para irem ao templo, que, naquela época, era uma tenda-templo. Foi uma grande festa, quando pela primeira vez os dois novos e grandes sinos templários propagaram seus sons através dos campos de Noverossa. E o ressoar destes sinos foi ouvido a grandes distâncias e os seus clamores continham um segredo. Era o segredo das iniciações. Foi no grande templo de Harlem que esses novos sinos foram ouvidos pela primeira vez. E lá, o segredo das iniciações foi colocado nos sinos. A força da fraternidade ligou-se então para sempre com esses dois sinos e é essa força que toca o coração de todos os seres humanos mesmo que os ouvidos não possam ouvir os sons dos sinos a força contida neles atravessa o mundo todo tocando os corações E sempre tocará até que o último dos seres humanos possa novamente retornar ao lar, o qual está situado no país da luz.